Nyolcadik fejezet Buli, Kábítószer, Tony, Vizovicski Lőrinc tipikus proli környék volt. Valóban rengetegen voltak az alvilágban, akik ott gyerekeskedtek, ismerték egymást, együtt nőttek föl. A kispes lőrinc vonal meghatározó volt. Onnan jöttek rengetegen, hogy csak néhányat csak Ladányi, Seres, ferencsik, Kisbandi, mind-mind gyerekkori ismerősök ami még akkor is sokat jelent, ha később szétválnak az útjaik. Szóval Vizovicski csinált egy nájklubbot lőrincen, ami elég jól működött, és jött a pénz. Elkezdett terjeszkedni. 1996-ig nem is hallottam róla. Akkor keresett meg engem Ribári Kamilló. Rémlik, mintha emlegette volna Boros is, mint Kuplerájost. Tényleg így ismerték? A rendszerváltás előtt ő a rendezvúnál portázott, mindenkit ismert az éjszakában. A Budapest szálló mellett csinálta meg az első nájklubját, ahová politikusok, művészek, különböző emberek jártak be. Beszéljünk Vizovicski Róla nem nagyon beszéltünk még. Tanyi mondta, már nem tudom mivel kapcsolatban, hogy a gulyás hopka brigád vette át Vizovicki védelmét valamikor. A háttérben az volt, hogy kifenyegeti és kivédi meg a belvárosi nagybevételt hozó bárokat és éttermeket. A szóbeszéd szerint Vizovicki ilyen-olyan támogatással előbb-utóbb mindent megszerzett, amit akart. Van róla egy felvétel az interneten, egy bártulajdonossal üvöltöznek egymással. Ez a bártulajdonos mondja, hogy vedd el, ott vannak mögötted a rendőrök, itt minden a tiéd, aztán emlékeztetett arra, hogy Vizovicki tökölön szaros mosott, meg szopott. egy nagyon látványos hiszti, amit mobiltelefonnal vettek fel. Vizovicki az én ismereteim szerint taxisként kezdte. Aztán a rendszerváltás után Lőrincsen csinált egy nájtklubot. Ez a Lőrinc olyan misztikus hely, hogy mindenki onnan indult. Lőrinc tipikus proli környék volt.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 Az igaz, hogy igyekezett jó kapcsolatokat kiépíteni, és nagyon sok mindent tudott, de senkit nem adott el. Járd be hozzánk, jött kocsit venni. Szóval 96-ban Kamilló szólt, hogy Vizovickinak problémája van, szeretne velem beszélni, mert a Váci utcában nyitott egy diszkót, amit betámadtak. Az volt az ajánlata, hogyha a kontikár adja a nevét Vizovicski éjszakai szórakozóhelyeihez, az védelmet jelentene, és ezért részesedést kapnánk a forgalomból. Mondtam Kamillónak, hogy én nem foglalkozom ilyennel, de éppen ott volt Tanyi Gyuri. Odaívtam Gyurikát, és mondtam, hogy beszélje meg a teendőket, oldja meg a problémát. Így került Tanyi Vizovicski mellé, aki innentől kezdve védelmi pénzt fizetett Tanyinak, illetve rajta keresztül Portiknak. Úgy tudom, hogy havi másfél millió forintról volt szó. Az még ide tartozik, hogy ebben az időben Portik is elkezdett terjeszkedni. Ő lett például a művészinas, az egyik legmenőbb pesti nightclub. Aztán amikor Portiknak bujkálnia kellett, 97-től 2014-ig halványodott a kapcsolatuk, Gyuri elfelejtett elszámolni portikkal, és egyre jobban kötődött Vizovicskihoz, aki viszont egyre kevésbé bízik benne a túlzott kábítószerezése miatt. Vannak legendák, mekkora vagyonra tetszert Vizovicski a szórakozó helyei kapcsán, de én ebben nem hiszek. Beszélnek arról is, hogy a portik pénzét forgatta, de ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Plegykálnak persze a kábítószerről is, de erről viszont még Vizovicski bizalmasa, az ellenevalló Varga Pista se beszélt. A tény, hogy mint általában az éjszakában, Vizovicski birodalmában is ment a kábítószer, de hát ez egyáltalán nem volt egyedi. Az már inkább, hogy Vizovicski óriási rendőri kapcsolatokat épített ki. A média is foglalkozott a gulyás hopka Brigáddal. Hubka a Nemzeti Nyomozóiroda speciális bűnöző csoportok elleni osztályának volt a vezetője. Gújásimre ugyanott a szervezet bűnözés elleni főosztálynak volt a vezetője. A Vizovicski elleni perben az volt a vád ellenük, hogy havi fizetésért gondoskodtak arról, hogy se a hatóságok, se a konkurencia ne zaklassa Vizovicski, csak nem 40 budapesti és debreceni szórakozóhelyét. Nekem annyi közön volt hozzájuk, hogy amikor 2011-ben megtettem az ominózus vallomásomat a 90-es évek ügyeiről, akkor Hopka a vallomásomat kiegészítette egy Vizovickiról szóló bekezdéssel. Ezt a vallomást eljuttatja Vizovickihoz, amit a rendőrség le is foglalt. Hopkáék nyilván ezzel zsaroltak ki pénzt Vizovickitől. Tudomásom szerint Tanyi Gyuri vallomása alapján hallgatták le Vizovickit, és így jutottak el Hopkához és Gulyáshoz. Hogy hogyan foglalt területet Vizovicki a rendőrök segítségével, arra csak egy példa. 2000-2001 környékén átvettem a zsiráféttermet a belvárosban. Két-három hónap múlva fölhívott két rendőr az ötödik kerületi kapitánságról, hogy nem tudnék-e beugrani hozzájuk. Bementem. Lényegében arról folyt a beszélgetés, hogy miért nem engedem át a zsiráf éttermet Vizovicki Lászlónak, miért nem adom el neki. Na ennyit Vizovicki rendőri kapcsolatairól. ovdi record. Talán kétszer fordultam meg a 2000-es évek elején a szigeten a Vizovicski féle birodalomban, és azt kell mondanom, nekem az volt rendkívül zavaró, hogy óriási a kontraszt a szürke Budapest és a csillogó-villogó partik között. Hogy a fenébe lehet, hogy a politika elnézte, hogy a hajógyári szigeten folyik a kábítószer, időnként fiatal gyerekek tűnnek el a Dunában? Szóval mi tartotta életben Vizovicskit meg a birodalmát? Az, hogy a vizovicki féle szolgáltatásokra volt igény. Avas úr, amikor maga volt fiatal, még működött az ifjúsági park, a Metro Klub. Hétvégenként minden művelődési házban, egyetemi klubokban zenekarok játszották a legújabb Rolling Stones Beatles számokat. A rendszerváltás után ezek a lehetőségek lényegében megszűntek. Vizovicki felismerte, hogy igény van olyan fajta diszkókra, amiket a magyar fiatalok csak filmekben vagy éppen klippekben láthattak. Beindult az üzlet. Aztán megjelentek a rendőrök. Megzsarolták Vizovick, aki persze fizetett. Hogy közben adócsalást követett el? A vendéglátósok 99%-a ugyanezt csinálja. Korrupt rendőr ritkán ad számlát, a pénz pedig valahogy elő kell teremteni.